И от вечната тема за спешната помощ към горещата такава, която пък е, както знаете, за еврото. Връщаме се към нея през един дребен детайл, на който обърна внимание нашата стъжант-репортерка Ава Ненова. Тя се запита какво ще се случи с Change бюрата, ако влезем в еврозоната и приемем еврото като основна валута. Ще не ли, ще изчезнат ли? Ето до какви отговори стигна в своята първа анкета по темата. Те изчезне ли необходимостта, от избюра, ако бъде въведено еврото у нас? Според мен не. Аз често пътувам до чужбина, налагам ми се по работа и във връзка обучения. И редовно ми се налага да обменям, обменям малки суми, но смятам, че това е нещо, което аз лично имам нужда. Познавам много хора, които имат нужда, съответно за различни валути, освен еврото. Може би ще бъде силно ограничено, но няма да изчезне. Мисля, че ще намаля нуждата от Change Bureau, аз смисъл, няма да има толкова много обмен, но аз лично съм много против това, защото за мен нашата парична единица Лева е ценна и ни прави различни, уникални, това е нашата индивидуалност и когато загубим, се обезличаваме, така смятам. Какво обаче мислят хората, които директно се занимават с валути? Още една гледна точка, вече не просто на потребители на съответните валути, на хората, които минават през чеш за прехвърляне от една валута в друга, на парични знаци, но и на потенциално засегнато лице, стажънт репортерката Нява Ненова, попита Калин Русев, представител на Националната асоциация на обменните бюра, как евентуалното въвеждане на еврото ще повлияе върху необходимостта от обмяна на валута и дали ще се промени работата на Ченчбюрата и в каква посока. Кратки отговори, не, няма да изчезнат Ченчбюрата, но колко от тях ще останат и къде ще имат такива Ченчбюра, много зависи от законодателя, изпълнителната власт, защото във връзка с въвеждането на еврото ще отпадне може би около 70% от обема на обменната валута, защото в момента еврото представлява около такъв обем. Нещо, което ние не знаем е каква част от хората, които идват в България имат нужда да обменят валута, ще си обменят валутата в страните, от които идват. Защото основните пазари в България това са хора, които идват от Обединеното кралство, от съседните нам страни, Турция, Румъния, Сърбия от по-далечни страни, които обикновено идват с долари или с техните странни валути, част от които ние на практика в момента не може да обмениме. Според мен повечето хора ще обменят валутите си в България, защото в момента маржовете в България са ограничени до 5% и са много по-малки, отколкото да речем в една страна като Англия, където минималният марж е 10%. Тоест .е. на един българин работещ в Англия или на един англичанин ще му струва между 10 и 20%, да да се добия с евро, докато който дойде България с неговите британски лири, ще му струват 5% максимум. А това колко ще останат, много зависи от това дали ще има някакви промени, които позволяват за някои валути, които са по-специфични, да взимаме по-голям процент, защото, да речем, в момента ние не работим с израелски шекел, тъй като банките го купуват при отклонение по-голямо от 5%. А защо няма да изчезнат обмените бюра на практика? Защото от тях има нужда и даже е задължително, да речем, международните ще да имат обмяна на валута. Пят звездните и четиризвездните хотели също имат задължение да имат обмяна на валута. Така че това е нормативно изискуемо на практика. А другото, което мога да кажа, е, че хората, особено туристите, те търсят, Бърза и лесна умяна на валута, всъщност ченчвирата предлагат удобство на малко по-висока цена, но всъщност тя цената даже не е по-висока вече, защото банките въведаха такси за внасяне и тегляне на левове и те налагат това, че ако искаш да умениш валута, трябва да минеш през сметка, да имаш сметка в тяхната банка, да внасяш, да ти вземат комисионната като теглиш после, пак да ти вземат комисионни и всъщност цената се изравнява много и това, което обмените бюроят дават, е едно голямо удобство за целият туристически бранш, защото на удобни места, там, където чужденците харчат, могат да си обменят валутата. Това, което е важно също за българите, живещи в чужбина, е, че на тях в много случаи банките са им много далеч или голяма част от банките не обменят нищо друго, освен долар, евро и паунт. Тоест туристите и българите с валута различно от тези три нямат много опции къде да ги обменят или ще им струва страшно много време и пътуване, за да успеят да го направят. А ще има ли къде да обменят валутата си българи, работещи в страни извън еврозоната или чуждестранни туристи от такива държави? Много зависи дали правителството, когато направи това веждане на еврото, ще либерализира малко пазара, защото при това ограничение на маржа, на практика, огромна част от обекти ще трябва да затворят. И може да се окаже, че в огромни короти като слънче вряг да речен, туристи ще трябва да обикалят много, за да направят своята обмяна. Или пък може да се стимулира нелегалната обмяна, която е голяма опасност за компрометиране на туризма. Така че смятам, че трябва да се намери баланс, така че да могат да оцелеят достатъчно обменни бюра, които да предлагат тази услуга на достъпни места, защото ако се разчита само на банките, в целия Слънчев бряг има може би 3 или 4 клона, които са концентрирани в самия център и тези клонове са натоварени реално в тях или ще се чака страшно много, те няма да могат да поемат потока клиенти. Банките не искат да инвестират в клонове само заради обмяна на валута. Те по-скоро гледа да си затварят клоновата мрежа. Каквото и да си говорим, има дигитализация, използват се повече кредитни и дебитни карти, също банкови карти, но на много места все още не се приемат плащания. Се е случило при загуба на карта, винаги трябва да имаш някакви пари в брой, така че ще има такава необходимост. И, пак казвам, зависи от правителството, от законодателя и смятам, че ние ще трябва да работим с тях в момента, в който се реши да се въвежда еврото. Преди всички Точно преди три години... България и Хърватия станаха членове на валутно-курсовия механизъм и 2 По този начин, двете ни страни влязоха в единния надзорен механизъм по ръководството на Европейската централна банка също така. Днес Хърватия вече е член и на Еврозоната, вече повече от половин година, а Хърватската куна остана в историята от 1 януари 2023 година. България за сметка на това се пита: иска ли или не иска приемане на еврото, и се връща назад в търсене на отговори в миналото. Добър ден, казвам на доцент Виктор Йоцов. Добро утро. Економист, финансист, университетски преподавател, доцент е в катедра финанси на Университета за национално и световно стопанство и в секция макроекономика в Института за економически изследвания Камбан. Доцент Яцов, хайде да, да припомним какво означава това, че сме част от валутно-курсовия механизъм, известен като чекалнята към еврото и боли ли от този факт? Ами да, честно казано, аз се замислих тази сутрин, че това е в крайна сметка една тъжна годишнина. Тъжна в смисъл на това, че първо трябваше да чакаме 3 години, за да влеземе. А, за сравнение с които на времето преди 30 години бяхме заедно, като Словения, Словакия, Прибалтийските, отдавна са членки. Харватия, с която заедно влязахме вече също отдавна, а ние... Продължаваме да се питаме, искаме ли чу чудиме се дали да правим референдуми, па как ще гласуваме тъжна, тъжна годишнина. Но е добър повод за равносметка наистина. А какво на практика означава това, че сме част от ИРМ2, този валутен механизъм? И доколкото. Това е различно от валутния борт, в който България е от 1997 всъщност. А, да, значи няма нищо общо между двете неща. А, сега да, да изкажа едно леко несъгласие с как анонсирахте, че това е нещо като чакалня. Аз дълбоко не, не споделя мнението. Чакалне е място, където човек отива, чака, обикновено я влак и автобус, за да, да се качи и да тръгне на някъде. По-скоро това е място или време, в което ние трябва да направиме а, някои реформи, а не да седим и да, и да чакаме. Доста. А иначе на другия въпрос а, няма нищо общо между паричния съвет и курсовия механизъм. Може би някаква прилип има до толкова, доколкото се предполага, че и двата механизма валутния курс е фиксиран. Но това е единственото. А, паричния съвет това е Режима валутния, който ние сме си избрали още преди 25 години. Това си е наше решение. То беше наложено по принуда, тъй като преди толкова години вероятно си спомнят слушателите, mm -hmm. че 97? имахме една тълбока криза, банкова, тежка криза и бяхме принудени да приемем този паричен режим. Много други страни, които вече са членки на еврозоната, Никога не са имали парични и се развиват също така успешно. Това е валутният механизъм, това е етап от третия, последен етап от присъединяването към еврозона. Така сега... може най-простичко да, да го определим. Обаче при Харватия а, на практика ние видяхме, че освен част от еврозоната, ето сега от 1 януари тази 2023 -та година Хърватия влезе и в Шенген. Някакси символично се бетонира това нейно европейско членство. Припомням, че а, на практика. Самата Харватия влезе почти 7 години след България в Европейския съюз и за това някак си това наше изчакване в така наречената чакалния, не съм го измислила аз, изглежда толкова озадачаващо дълго, защото България продължава да е извън тези два вътрешни кръга на европейската интеграция. Да, напълно сте права. Въпреки, че официално никъде не е записано като условие това да си в Шенген. На практика това е така и то е по една проста причина. Паричният съюз предполага свободно движение на пари, стоки, капитали и така нататък. И това нещо е възможно само в рамките на Шенген. Това е връзката между тези две неща и затова също очаквам, че те и за България, както станат фактически и за Харватия, ще настъпят почти едно време. Да се надяваме, да е колкото се може по-скоро това. Е, може би Шенген ще бъде малко по-рано, но немислимо е да мислиме, че може да станеме членки на еврозоната, без да сме в Шенген. Да, по това е също причина, любопитно. Да. Свободното движение на Токи, капитали, работна ръка и така нататък. Сега не е тайна, че големите сделки между частни лица, основно при покупка на имоти, се правят през евро, даже се обявяват в евро. Знаем, че много хора държат спестяванията си в евро, даже водещи политици от партията, която а, иска запазване на лева, държат спестяванията си в евро. А, как ще коментирате, доцент Йозов, идеята на финансовия министр Асен Василев за въвеждане на разплащания паралелно с двете валути в евро в лева. Ами, да ви кажа, аз първо не, не можах да разбера много добре, кое налага това нещо, и да си кажа честно, не, не съм съгласен с това. Има си механизми за, за влизане в еврозоната. Спомням си, че бяха дадени тогава примери с, с Черна гора, мисля, че и с Косово, дори се спомена. Uh -huh. Да не се залъгваме. Това са страни, които доброволно са приели еврото. Те фактически си закупуват еврото, за да го използват за разплащане. Това да си член на паричен съюз, каквато е еврозоната, е съвсем друго нещо. Ние няма да си закупуваме валута, на нас тя ще ни бъде предоставена от Европейската Централна банка. Това са две коренно различни неща. А въпросът за дали може да се използва за, за разплащане, в момента това е абсолютно невъзможно, тъй като това е забранено от закона. Това, че някои цени, примерно за жилище, се кутират в евро, нищо не означава, тъй като във всеки договор, после в нотариалните актове, ако се запише, ще, ще видим, че пише левовата равностойност. Да, и там вече има някаква сума. Може да е в евро, може да е в Долари. А, да, обаче, бе, работата е там, че а, курса с еврото е фиксиран, нали така? Европейската централна да, банка така, да. определя този базов курс за конвертиране на българския лев в евро. Знаем го какъв е, едно точка 9,5 и така нататъка. А, и той си е такъв и до сега. Проверих, че за хрватската куна и през 2020, когато влизат в ИРМ, е 7,5. И сега, преди да влязат в еврозоната, е същия. М за това, а, има, ли, има ли значение това, че всъщност е фиксиран нашия курс към еврото? Значи, има доколкото едното един от критерии. критериите, че продължение на две години валутния курс не трябва да се е променял с повече от плюс-минус 15%. Преди много години още ние сме поели ангажимент, че тъй като сме в паричен съвет, ние няма да се възползваме от тази къвкаво плюс-минус 15%, аз ще си държиме да курса, фиксиран до приемането в Евро. А това не прави ли по-лесно възприемането на прехода към Европейската валута, защото а, хората в най-голяма степен се опасяват от това, че цените може да скочат по две заради съотношението лев евро. И си представят, че ако едно кафе, примерно струва един лев, автоматично то ще стане едно евро, вместо да стане 50 евро цента. Това би ли могло да се регулира и хората да не се плашат? Ами, а... Това да ви кажа е просто, за съжаление, означава, че хората нямат необходимата финансова грамотност. Няма никакви такива опасения. За съжаление има и някои дори политически организации, които съзнателно нагнетяват напрежение и страх в, в хората. Това категорично не е, не е вярно. Добре, аз много ви благодаря за този поглед назад към а, влизането на България и Хърватия точно преди три години на 10 юли 2020 година в ИРМ2, познат с популярното, но не особено точно, както ни казахте, наименование чекалнята към а, еврозоната, доцент Виктор Йоцов, доцент в катедра финанси на УНСС, а след новините в Девът продължаваме с политическите аспекти на референдума за еврото.